Jeg Er I helt klar til at se det her? Oh my god! Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt ærligt for. På sociale medier er influenceret blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Du var i alle medier nærmest med det. Vi er første gang med et presmøde på YouTube. Der var rigtig, rigtig, rigtig mange truende beskeder af min indbak. Jeg føler, at jeg har øh, et ansvar nu, når jeg har så mange følgere. Tak fordi I så med på den her video. Hvis du ville give den en så hvis du godt kan lide den. Og subscribe, hvis gerne vil se mere. Hej! Mm. Hej og velkommen til. Du lytter til Like mig. En podcast, der dykker ned i influencer Universet. Hvor meget redigerer de deres billeder... Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Hvem er overhovedet influencer, og hvor mange millioner er der egentlig på bundlinjen? Mit navn er Astrid Olsen, og jeg vil netop finde ud af, hvad der foregår bag om influencer marketing. I dag har jeg besøg Anders Hemmingsen. Anders har en af de største Instagram-profiler i Danmark med 1,2 millioner følgere, hvor han dagligt deler memes. Han har haft Instagram-profilen siden 2015 og har sidenhen også udgivet tre bøger. Som så mange andre gerne vil vide, skal jeg finde ud af, hvad der egentlig skal til for at blive del af Anders Hemmingsen og hvad der foregår bag maskineriet. Hej Anders. Hej Astrid. Tak fordi du er velkommen. Tak fordi jeg måtte. Jeg er meget, meget spændt på i dag. Oh uh, ja, det er også. Ja, hvad øh, jeg også. Hvad har sagt ja til? Hvad, det hvad kommer der til at ske? Ikke? Altså det, der kommer til at ske, er jo, at vi skal... Vi skal forstå din profil. Mm. Jeg, tror, altså, jeg tror, at en ting er, at, at lytterne nok er meget øh, nysgerrige på dig, men jeg er også vildt nysgerrig på det. <laughs> ja. Æm, inden vi går rigtigt i gang, så har jeg sådan en runde CV-spørgsmål, mm. som alle gæster får. Mm. Er du klar på det? Helt klar. Hvor gammel er du? 35. Er du influencer? Ja. Right, Den har jeg ikke regnet med. Tjener du en million i 2022? Ja. Øh, yeah. <laughs> Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? Øh, altså hvis natøj er halvnøgen, så hele tiden <laughs> altså. Fedt Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Nej Okay Hvornår slettede du sidst et opslag? Øh, det er måske to-tre dage siden Alright Følger du mig? Ja Følger jeg dig? Det ved jeg ikke Det tror jeg og håber Det ved jeg ikke <laughs> Det gør, det gør jeg. No, okay, det var godt. Det gør jeg. Overlevede du? Spørgsmålet. Du var en hard talk, af den helt øh, hårde øh, stil. Ja. Jeg er stadig øh, med. Ah, godt. godt at høre. Vi skal jo øh, som sagt dykke lidt ned i din profil. Mm. Og dit arbejde er det jo. Og jeg tror, at øh, jeg er meget interesseret i at snakke om det her med, hvis jeg skal være rigtig streng, og, sige, og, og kalde det at mm. øhm, Ikke fordi, at, at vi skal hive fat i alle mulige eksempler, men jeg har selv følt mig ret truffet som blogger eller influencer, selvom at du meget fint eget din influencer-titel. I CV-spørgsmålet? Jamen altså det er, det er, fordi nok nogen, altså, det er jo influencer, du influerer, du påvirker jo folk på en eller anden måde i en retning. I hvert fald får dem til at tænke over noget, især hvis du har mange følgere. Ja. Så du er jo en, der på en eller anden måde påvirker folk på den ene eller anden måde. Ja. Men det har jo fået lidt deres skældsord på grund af, at nogen nogen ligesom fucker for meget op og, og har været med i en sæson og reality, og så er det de ja, lige pludselig ja. influencer og coaches. Øhm, så, Men altså, jeg, jeg synes, det er fint. Altså, jeg ved ikke, om jeg skulle kalde mig blogger. Det er jeg jo heller ikke noget med Instagram. Altså, influencer øh, tager jeg på mig. Ja, men det er også en ret fin titel til dig. Mm. Altså, jeg tror heller ikke, jeg vil kalde dig blogger. Nej, det ved jeg ikke. Jeg skal skal skal... sige forfatter, måske. Ikke? Eller, ja, eller, altså, Det lyder også. Det er jo ikke, altså, jo, bøger, men det, den føler jeg ikke, jeg kan tage på mig. Nej, <laughs> men du har i hvert fald fået Du har lavet nogle bøger. Mm. Men jeg føler over, at det her er the age old question. Mm -hmm. Hvad skal der til? for at blive delt på din profil? Uh, ja, hvad skal der til? Altså, øh, det er jo nok noget, man kan relatere til. Noget, man kan se sig selv i. Altså et opslag eller en story. Man skulle kunne genkende en situation. Jeg sammenligner tit med, at det er jo ligesom en, en stand der fortæller noget og så ah, det der, det kender jeg godt, eller det gør min kæreste også, eller mm. hvad ved jeg. Så det er jo egentlig øh, talende jokes, som billeder eller video. Ja. Øh, som man på en eller anden måde kan, kan genkende sig selv i. Så det er noget, noget relaterbart må være overskriften, tror jeg. Ja, og rammer det egentlig din egen humor? Altså, min humor er nok grovere end den, man ser okay. på profilen. Men, øh, men det er jo fair nok. Altså, man kan jo godt have sin egen øh, ting ved siden af. Øh, men selvfølgelig skal jeg på en eller anden måde synes, det er bare lidt sjovt. Man kan jo godt lægge noget op, som jeg tænker, okay, det her synes jeg måske ikke er så sjovt, men jeg ved... Jeg kender nogen derude, som synes, det her er mega sjovt. Ja. Så man, jeg, jeg rammer tit noget, øh, nogen med vilje, uden jeg egentlig selv synes, det er det sjoveste i verden. Ja. Så kan det også være, at, øh, at jeg har også en del følgere, og de sender mig noget. Jeg aner ikke, hvad det her Hvad er det her? Er det en eller anden TikTok-ting? Og jeg, så tænker, prøver jeg prøver det, og så går folk amok og synes, det er det sjoveste i verden. Mm. Og så lærer man ligesom, at det er sjovt, åbenbart, ikke? Ja. Apropos øh, TikTok... Så øh, da vi gik i gang med research-runden omkring dig, inden du skulle ind her som gæst, så øh, får jeg jo altid læst utallige artikler om de, de gæster, der skal ind, mm. Og fik jo læst øh, i en bt artikel, at TikTok er din værste fjende. Det er det er også på en eller anden måde. Ja. Altså, øh, nu har jeg jo koncentreret mig om om en app, kan man sige, lidt os <læderes> ja. gammelt. Øh, og, og alt, hvad ligesom er omkring det, og tager som opmærksomhed, er jo en konkurrence. Det er ligesom, øh, jeg arbejder på BT, så ekstrabladet også være en irritation, eller i hvert fald noget, man skal holde øje med, ikke? Ja. Øh, så, så TikTok er der noget, som jeg holder øje med, men jeg kan huske i starten, at jeg skal ikke røre det der. Det, øh, og nu sidder jeg jo selv og glor på det lort hele tiden, ikke? Gør du det? Ja, det gør jeg. Okay. Så jeg skal, jo holde, jeg skal jo hele tiden holde øje med, hvad der foregår øh, ude i marken, ikke? Jo. Så, så, men det er der en konkurrent, kan man sige. Øh, de kan være deres ting, men, men, men, men det er der noget, jeg, jeg, jeg kigger over mod og tænker, åh, oh, oh, hvad nu? Ja, jeg har også svært ved det. Mm. Og jeg synes, det er svært det der med, at øh, når man lever af det her, som du siger, så skal man også holde øje med, hvad der foregår rundt omkring i verden. Mm. Og jeg har jo ikke nødvendigvis den største lyst til at være et menneske, der sidder på sin telefon i sindssygt lang tid. Og en ting er, at man selvfølgelig bliver totalt opslugt af TikTok eksempelvis, men man bliver også lidt nødt til det. Og det synes jeg virkelig er sådan, det, det, er, meget, det er meget altopslugende lige pludselig, og det er sådan det er en svær øh, kontrast, føler jeg. Det er sindssygt svært. Altså, du har jo sat salg på rød på en eller anden måde, ikke? Og ja. Du, man, nu taler jeg fra mit vedkommende. Jeg har jo ikke mange, sådan en plan B på en eller anden måde. Du har også kastet, du kan ikke, øh, ja, det ved jeg jo ikke, men mit tidligere job var bogholder i Danmarks Radio, og det gider jeg jo ikke tilbage til. Det er ligesom, hvad er at kaste mig ud i influencerbranchen, så, så hvis lige pludselig, der sker et eller andet, så er det sådan, hvad, hvad fanden skal man så? Så man bliver jo nødt til at holde øje med, hvad der sker for hele tiden at kunne holde sig i gang og, og holde det her, øh, den her gode i på en eller anden måde, ikke? Det, jo, jo. man er, kaster sig ud i. Ja. Så det, er, det kan være stressende, men man skal også passe på med at koncentrere sig for meget om, hvad der sker sig omkring sig hele tiden, for det så ødelægger man lidt sin eget, sit eget produkt ved hele tiden at være fjern fra det. Ja, øh, det gør man. Hvis det giver mening. Det har jeg jo også snakket meget med min kæreste om. Ja. Sådan at man, det er fint at få inspiration fra andre, og sådan noget, men, men man skal heller ikke blive for, for hooked på det. Nej. For så får man en eller anden fast idé om, hvad det er, der trender, og så skal man gøre det. Og så hvis det ikke fungerer hos en selv, så føler man det hele røde vasken, og man... er ja. ja, nu, nu sluttet det. Ja. Så altså, altså, en god balance i det, vil jeg sige. Ja. Er der egentlig noget, du, du ikke vil dele? Åh, oh, der er mange ting. Ja? Altså... Øh... Jeg vil ikke dele. Altså, øh, jeg modtager mange videoer fra weekenderne med, med halvnøgne mennesker. Øh, Virkelig? Folk. Ja, altså, jeg kan godt mærke, når klokken er over to om natten, så ryger filteret lidt på, hvad, hvad der bliver sendt ind. Ikke? Øh, ja. Og det skal du have i baghovedet. Den her person, der sender ind, er måske øh, pissefuld og synes, det er sjovt i nuet. Øh, så sådan fulde mennesker. Folk, der ikke ved, hvad de laver. Ja. I princippet. Øh, og, og folk, øh, man, jeg tænker også tit på, vil du selv synes, det var fedt, du var i den her video på den her, øh, den her profil. Så det har jeg altid lidt Så vil jeg jo ikke dele, altså, jamen, der er jo mange ting. Altså, helt etisk, hvad, hvad er okay, og hvad er ikke okay? Det skal du hele tiden have overvejelser. Hvad siger, det er sit mavefornemmelse om det her? ikke? Jo. er du ikke, det er svært? Det er mega svært. Og ja. jeg er jo bare, som jeg nævnte før, bogholder for Danmarks Radio, lige pludselig har jeg så mange mennesker, der følger med, og så skal jeg lige pludselig være personen, der skal sige, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Det, er en, det er en vild magt at have. Øh, men jeg. Jeg gør det så godt, jeg kan, og selvfølgelig nogle gange så tænker jeg, at det her skulle jeg ikke have gjort, eller, eller hvad ved jeg ikke. Og så lærer det jo hen ad vejen. Det er jo et, stadig et nyt medie. Øhm, meget. For eksempel altså, tv-kanaler har jo en hel redaktion, der sidder og sorterer i, og hvad der skal udkomme i, i 19-nyhederne, eller hvad ved jeg. Øh, hvor jeg er mere eller mindre alene om det. <laughs> så jeg er ja. både redaktionschefen og, og journalisten og, og det hele i én. Så, så man lærer hen af vejen, og så må man have sin, øh, sin etiske overvejelser i orden, og sin, øh, sin sunde fornuft over orden tror jeg. Ja. Jeg har jo øh, selv følt mig lidt truffet, mm. nogle gange. Og jeg ved ikke, om det mm. er mig, der er sart, men jeg har jo i hvert fald haft snakket med nogle af mine øh, fellow-blogger-veninder mm. om den gang, hvor du lavede de her... Øh, jeg kan ikke huske, hvad de... Hvad, hvad, det var sådan noget blogger-starter-pack. Var det ikke det, der ja. <tryk> øhm, at, at sådan, det blev øh, for mig var det hurtigt vildt nervepirrende at gå ud på gaden og få taget billeder af min veninde eller kæreste eller mor eller det var. Øhm, fordi at vi snakkede altså om nej jeg ved om vi ender på Anders Hemmingsen. Mm. Hvordan er det for dig at nogle gange inde i situationer hvor at du udstiller andre, hvis jeg, altså kan jeg være tavligere at sige det? Mm, ja, men, ja, udstillet ja, udstiller er jo sådan et lidt et negativt lavet ord. Ja. Altså, alt, hvad jeg laver, er jo med et glimt i øjet og kærlighed. Hvis der er nogle blogger, som, øh, som tager billeder fra gaden, eller har det samme tøj på, det samme øh, skumspejl, så er det jo sådan, yeah. <laughs> jeg synes, det er jo, det er jo sjovt, og, og, og, og mange af de her blokker har jo også selv kæmpe profiler, som de kan stå imod med. Øh, hvis det nu var en privat person på gaden, som jeg bare filmede og lagde op, så ville jeg tænke, at det ville folk. Jeg udstiller ikke at udstille de der den dengang, det synes jeg ikke. Altså, det var mere en til, at, at, at I, I var lidt de samme typer, og det var egentlig ret ret sjovt og hyggeligt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men jeg har tit hørt den der med, at åh nej, nu havner jeg på Anders Hemmingsen. Og ja. det, den er jeg lidt ked af at kommet på, fordi det er ikke det, der er meningen. Altså det skal være sådan et, et fællesskabssted, øh, mm. hvor man har det sjovt og kan grine af nogle hverdagssituationer. Øh, så, så den der med, at, at det skal være en dårlig ting at komme på, det, den er jeg ked af, at den, øh, den er derude. Det forstår jeg også godt. Men jeg tror mm. heldigvis, at der er, meget, øh, der er begge dele. Mm. Fordi, at, som jeg jo nævnte helt i starten af din intro, så er det helt stort spørgsmål jo, hvordan man ender på Anders Hemmingsen. Mm. Så jeg tror at så også, at der er mange, der ser det som en kæmpe sejr at blive delt på din profil. Helt sikkert. Nogle gange har du også selv delt, at folk er blevet delt. Ja, det sådan, Når de Marlita. laver sådan en ja. reaktionsvideo på, at de ligger på din profil, ikke? Det er det er og når, når der er så mange, der følger med, så kan du ikke have alle med. Der er altid nogen, der synes, at oh, kæft, det er en lorteprofil, og ja. han, han gør det og det, og det, det er bare, altså, nu har han stoppet og hvad ved jeg. Og så er der den anden, som synes, det er sjovt, og kan se det sjov i det, og også gerne vil være med, med i, i legen om at ligesom at komme på, ikke? Men, men du siger det der med, at jeg har delt nogen, som, altså, hvor de græder, når de kommer på, ikke? Ja. Og der bliver jeg gammel også. Altså, hvad er det sådan helt, altså, hvordan kan det være, det betyder så meget for de her unge mennesker? at blive kendt i 24 timer for en story, det er også sådan lidt, wow, altså, øh, altså det, hvor vi er henne i verden, og det er, er, man, kan, man kan græde over det. Ikke? Altså, sådan, tænken, når jeg skriver, roligt nu, det, det er jo bare en Instagram, og øh, at høre, det, så vild er det heller ikke, vel? men det betyder meget, især for de hele unge. Ikke? Jo. Øh, så, så det er også lidt skræmmende et eller andet sted, hvis man skal have voksenbrillerne på. Det, men det skaber meget rør. Altså, det gør det virkelig. Jeg tror, jeg er blevet delt på din profil to gange, en gang som poster, en anden gang som en story. Øh, hvor at storyen var virkelig sådan at vi bare sendte en video til dig, som vi synes var sjov. Det var sammen med min kollega, Natasha Vand. Og det var så vildt at se, hvordan vores medier boomede. Mm. Altså ikke nødvendigvis, at vi fik vildt mange følger, men vores venner og vores følgere sendte os det jo, og fik så mange beskeder om, at I på Anders Hemmingsen. Det er virkelig vildt. Det er helt skørt, og det er jo, som du siger, det skaber noget røre, om det så er i skolegården, i gymnasieuniversitetet, ja. på arbejdspladsen. Hey, jeg så, du var på i går, ikke? Ja. Men det er jo bare en platform, som mange siger... Det er jo en lille tv-kanal, kan man sige, ikke? Og så får du en plads i, øh, i det hele, hvor du og dit ansigt kommer på, og folk kan genkende dig fra, fra profilen, ikke? Jo. Så det, du, har, øh, du har meget magt på en eller anden måde. Ja, Æh, du har jo en stemme. ja det er jo det. Altså, Hva, det øh... Hvordan har du det med det? Altså, hvad tænker du om at have en stemme? Det er jo... altså det er det er fedt, men det er også nervepirrende. Altså, jeg har jo ikke tænkt, at det her skulle blive så stort. Det er derfor, profilen hedder mit navn. Jeg har bare downloadet appen og lagt nogle billeder op, som jeg, som jeg tog. Og det er så vokset så stort, så lige pludselig så... Å, nu har du fået den her stemme, og hvordan, hvordan bruger du lige den? Ja. Altså, så, øh, Men det er vildt at, at, at kunne nå det til mange. Øh, det, jeg synes, det er fedt, når man rammer noget, noget... Primært er det jo sjove ting, der bliver delt, ikke? Og man rammer noget af det, det, folk det kan ikke genkende sig selv i, ikke? Mm. Men, øh, men det, det er skørt. Det er, det er mærkeligt at kunne, ja. øh, kunne påvirke så mange. Men du hedder Anders Hemmingsen DK nu, ikke? Mm -hmm. Var det ikke grundet, et, øh, at du blev lukket ned? Jo, da jeg sad ude i DR som, som bodeholder, der, der lavede jeg den bare uden DK. Og, og, og der var det meget nyt det hele, og, og hvad fanden gør man lige? Og hvad, kan man, hvad kunne jeg tillade mig? Øh, og, øh, og jeg mener, at det var noget med nogle frisør som som havde farvet noget hår. Og så... Gik jeg lidt hårdt til dem, tror jeg. Ja. Og det her, de så følt, øh, var over stregen. Og så ved jeg ikke, hvad der skete. Men jeg tror, det er det, der resulterede resulteret ja, i, der gjorde, at den blev lukket ned dengang. Ja. Øhm, jeg tror, den nåede øh, 10-20.000 følgere. Det var jo stort dengang. Hold nu kæft, der var mange, der var mange følger man lige tabte. Og, og, og... Men det var stadig et hyggeprojekt, men det var stadig sådan en løftet pegefinger om. Hvorfor du skal lige øh, du skal lige være ekstra opmærksom på, at ja, du ja, der, der er du nogle konsekvenser. Ikke? Helt sikkert. Øhm, hvad gør du, hvis nogen føler, at du har udstillet dem og kontakter dig? Altså, jeg ved ikke, om du oplevede at de her... Jeg ved ikke, om det var flere frisør-elever, eller om det var én mm. frisør, men sådan, hvad gør du, hvis de kontakter dig? Det kommer meget på, hvilken henseende det er. Altså, man, man, altså 90% af tilfældene så sletter jeg jo tingene igen. Altså, jeg, jeg kan slet ikke bære, hvis nogen har tænkt, at det, og det lyder meget helligt, men at hvis nogen, der har følt på, her det er jo ikke sjovt, og vi mm. veninde synes ikke, det er over det, så slet det uden at tøve. Okay. Øh, det er ikke det vær og altså, det kan gøre, at videoen er mega sjov. Alle, men, men hvis der er et vedkommende den anden ende, som sidder og har det dårligt over det, det, det kan jeg slet ikke. Så, så der sletter det prompte. Ja. Hvis der er nogen, der er med i et, et reality-program, øh, hvor de har skrevet under på, det de er med i et stort tv-format, og de så bliver delt på mit profil, det har altså lidt mere... Altså, du er med i det her, du ved, at det bliver set af sindssygt mange mennesker, og du ved, der er nogen, der kommer til at reagere på det. Ja. Så det er ikke bare, fordi jeg sletter alt, men, men, men der er nogen, hvor jeg lige har en, en, en snak med dem, inden at det eventuelt sletter eller ikke sletter. Ja. Jeg har også tit og, tit og ofte overbevidst om, for, hey, prøv, det var det, der meningen. Ah, okay, jeg forstod det bare ikke først. Den er fed nok nu, det kan jeg godt se. Hvad ved mm. jeg, ikke? Så jeg tager tit dialog med de her mennesker, hvis der er nogen, der henvender sig, selvfølgelig. Du sagde også lige i CV-runden, at du nærmest lige havde slettet et opslag. Ja. Hvad var årsagen til det? Øh, jamen, det var faktisk noget... Øh, øh, det var informationen, der ikke var korrekte. Øh, det var faktisk i går. Der var noget med en... Jeg har jo otte øh, ansatte til at hjælpe mig med at styre okay. min profil. Og, øh, og der var en af dem, som, øh, som har lagt noget op med noget fodbold, og så var der byttet om i de hold. Det var ikke de hold, der spillede i fjernsynet. Oh, nej, og når du lægger oh, noget forkert op, oh, så gløder telefonen. Hører jeg, kammerat, hvad fanden? Nu, det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt. Og så tager jeg til vi sletter lige den her, for det er ikke... Altså, det var, det var ikke øh, rigtigt det, der stod i beskeden, som hun lagde op. Så altså, også nogle gange for ligesom at og slippe for at høre, at det er forkert, det man har lagt op, ikke? Jo, oh. uh, og især fodbold. Jamen, jeg ved nærmest uh. ingenting om fodbold. Så, er det rigtigt? Ja, ja sådan, så vi, vi troede bare på det, personen sendte ind. Så var det slet ikke, de holdt der spillede åbenbart. det var tageligt. Ja, men, men så det er det mere sådan noget der. Og så kan jeg også finde på at slette, hvis det ikke får nok likes. Altså, det gør, okay, det kan du? Ja, ja, sagtens. Altså, okay, spændende. Sagtens. Altså, hvis, og der bliver jeg også sådan, altså, når jeg kan slette det, og, og, og, og giver det de her minutter, så håber jeg på, at folk har set det så ligesom væk igen. Så ja. der bliver jeg også lidt, ej, det skal helst have lidt likes. Det, det synes jeg egentlig, det kan bære, ikke? Så. Hvad er nok likes? Hvad er nok likes? Jamen, øh, det skal helst have, ja, hvad skal det have, 1000 i minutter eller sådan noget til at starte med? Tusind i minutter? Sådan cirka, ikke? Oh, det er vildt. Altså, og hvis det ikke er ramt, så er det bare mig, der synes, det er, jeg har jo tit siddet og kæftet kæft det her, det er det sjoveste i verden. Ja. Og så ligger det op, så er der bare ikke Hva, hvad betyder det her? Åh, oh, fuck, så ruder jeg op, og så sletter jeg. ikke, Selvom jeg ikke bare tænker, prøv jeg synes, det er sjovt, som andre også bare finder sig i det. Men der er jeg lidt, ja. Så jeg kan godt finde på også lidt ting. okay. Må jeg, oh, jeg vil så gerne vide det her. Ja. Og jeg ved ikke, om du vil svare på det. Mm. Hvor mange views får din story? Det må du gerne spørge om. Okay. Jeg får en story 660-700.000 på 24 timer. Så det er faktisk meget godt ud fra, hvor mange, der følger med. Fordi der er jo at der ikke gider se det, selvom der er mange følgere. Ja. Så der er en del, der faktisk ser de her stories. Og især de unge, altså, når de skriver ind og vil have noget på, så er det bare på MS. My Story, ikke? Altså, sådan. <laughs> wow, jeg føler mig lige tusind år gammel, ja, da Jeg, jeg føler mig gammel hver dag. Sådan, altså, er jeg, jeg er helt gammel hele tiden, og jeg bliver sådan helt... Øh, så, øh, så, så mange af de unge, helt unge, de vil helst prøve My Story, hvor posten er sådan lidt tungere, selvom de bliver set af flere, ikke? Så øh, oh. Ja. Vil nok. Det fandt mm. fandme godt gået. Ja. Det var sgu rart at få lidt indsigt. Ja. Og at du ville svare på det. Selvfølgelig. Altså, det er ikke sådan noget en hemmelig forretningsopskrift øh, på en eller anden måde. Altså, som, altså jeg ligger jo bare andres ting op, kan man sige, og vælger ud og prøver at finde ud af, hvad der... Er Hvordan skal du synes, er interessant? Ja. Det er jo ligesom det, jeg laver. Men hvornår stopper du selv med at lave content? Jamen, jeg tror faktisk aldrig rigtigt selv, jeg har lavet content på den måde. Nej. Jeg, jeg kan godt, jeg kan... Folk har leveret, og på en eller anden måde, så er jeg måske sådan, hvis jeg har modtaget noget, så har jeg selv lagt nogle captions på, som jeg, eller læ... jeg går faktisk meget op med at lægge musik på mine stories. Jeg ved for, om folk synes, Cute. det er irriterende. Men det synes jeg er mega hyggeligt, hvis det sådan kommer til at passe ind, ligesom TikTok i princippet, ikke? Ja. Så jeg får noget ind for altså, en demo-udgave noget, og så kan jeg finde på at lægge nogle ting på selv. Så jeg laver faktisk ikke øh, sådan memes i den forstand selv. Nej. Øhm, det er egentlig brugerne, der styrer retningen og hvad der ligesom kommer på profilen. Ja. Føler du nogle gange, at øhm, du kunne savne og selv lave noget? Mm, næh, ikke rigtigt. Altså... Jeg føler lidt det der med, nogen. hvis man modtager noget, hvor vedkommende ind, ikke kan se det i et andet kontekst, så, ligesom, så bevæger det over med en caption eller laver noget relateret bare. På den så så er jo lidt kreativt den forstand. Øh, mm. Men, men øh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, jeg synes, den, den kreative proces er lidt at vælge noget ud, som man ved, folk kan relatere til på en eller anden måde. Ikke? Ja, men hvordan fungerer det egentlig? Altså, hvad sagde du, du havde otte ansatte? Ja, det lyder så om, at jeg er ansatte Det er jo studenter med hjælp, kan man sige ikke. Ja. Øh, hvor, de, øh, hvor de har nogle vagter. Altså, jeg har en vagtplan, for, for de kan møde ind, ikke? Okay. Fordi, at altså, de mange år, der har jeg jo siddet fra klokken halv syv om morgenen til om 18 hver dag med det selv. Jeg har jo siddet så meget, så jeg har fået et hak i min i lillefinger, og jeg holder telefonen. Men er det ens grønne? Det er fucking rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har et hak. Det har jeg også. Men, men det er, altså, men overordnet, så brugte jeg bare sindssygt meget tid og bliver ja. skør i hovedet, jeg kan ikke læse nogen bøger, fordi du er hele tiden vant til at sortere indhold, og, ja. og jeg, jeg kunne mærke, at jeg havde rigtig svært ved at fordybe mig i noget, altså fordi du skulle tage stilling til ting, ind, ud, ny besked, op med den, væk med den, altså sådan, så, så det er også for at give mig selv lidt, øh, lidt space, altså at kunne have fri en weekend, det gad jeg godt prøve, så, øh, så jeg har ansat det her til at, at hjælpe mig med at tage nogle timer om dagen simpelthen, øh, mm. og i weekenderne. Og så er så så har de lige pludselig magten til, hvad der skal lægges op, kan man sige, ikke? Ja. Øh, og prøver at lade dem op i, hvad, er, hvad der er rigtigt og forkert. Så du har fri weekenderne nu? Jeg har haft et par weekender fri, øh, ja. Så det, det har været rart. Det var dejligt. Ja. Men du går alligevel ind og tjekker klokken to om natten, når folk er stive, hvad de sender? Øh, det kan jeg så se, hvis hvad, ja, jeg kan godt følge lidt med. Jeg har ligger jo ja. ikke helt frem og Det burde jeg egentlig gøre, mere eller mindre, ikke? Og, ja. øh, men øh, man, man holder stadig lidt øje med, hvad der foregår, selvfølgelig. Ja. Men prøv lige at lukke os ind i processen fra, at du får tilsendt et billede, til det bliver postet. Mm. Hvad sker der? Jamen, øh, jeg har jo de her indbakker. Jeg ved ikke, om du også har dem. jeg har generelt primær og så anmodninger, og så anmodninger. Så der er allerede en stor indbakke der, ligesom at skulle sortere i. Ja. Der kommer de der, hvad der er, et par hundrede beskeder om dagen, hvor jeg så sidder og sorterer dem. Jamen, så er der en, der skriver hurtigt. Du skal ikke bruge lang tid på at, at afkode, hvad der ligesom er sjovt, fordi det tænker jeg egentlig også. Når du sidder og scroller igennem, så skal det også være nemt afkodeligt Mm. Så hvis allerede jeg sidder i indbakken og ikke kan forstå, hvad det går ud på, så er det også ude. Så det er jo den der genkendelsesproces. Se billedet, gem det ned, screendump navn, og så har du det liggende på din telefon. Jeg har jo været 300.000 billeder liggende på min telefon af alt muligt, øh, som folk har sendt ind igennem tiden. Ikke? Ja. Og så er det jo bare at, at, ja, at poste, komme med en caption øh, og, og op med det. Ikke? Stories er lidt mere lose med. Der okay. kommer der flere op af lige hvor dag. Ja. Øh, hvorimod postene kommer der højst et eller to op. I gamle dage postede måske seks gange om dagen, altså på, som klassisk post. Ikke? Var det med vilje? Ja, jeg gjorde det. Ja. ja, det var for at komme op i algoritmen og holde sig aktiv hele tiden. Men man har ja, lidt ned på det, øh, fordi jeg, jeg tror ikke, det har en stor betydning, faktisk. Men, men, men jeg koncentrerer mig med om de her stories nu. ikke. Ja. Så det er egentlig bare hurtig afkodning. Er det sjovt, det her? Øh, hvis der kommer billeder, af altså igen det der med det etiske. Er der nogle billeder af nogle børn? Hvem ja. er de her børn? Hvad, er de okay med det? Så der er også en godkendelsesproces i om det er okay at ligge op. Nu er alle på skiferier i øjeblikket. Jeg modtager så mange videoer, folk der smadrer ind i ting og drej, altså, og, og vælter rundt. ikke. Altså, øh, og der skal jeg lige høre dem også. at din ven okay? Er, er, ja. han, er, er, han overlever han? Altså, du ved ikke. Ja. Øh, så der er sådan der øh, proces i at få, få tilladelse til at bruge det her indhold. Ikke? Har du egentlig nogen sådan... Øh... <clears throat> Det er jo ikke, jeg føler ikke det er det rigtige ord at sige super fans, men har du nogen sådan, der, der kontinuerligt bliver ved med at sende content mm -hmm. til dig? Man kan sige, at mange af de her min profiler, der er derude, de, de sender meget ind, og det er jeg kun glad for, så er de jo en del af fællesskabet. Man kan godt mærke, at der er nogen, der gerne vil sende ind for at få de her følgere. De får det her shoutout øh, og, og får deres profiler til at vokse, når de kommer på min profil tit og ofte, ikke? Ja. Så, så jeg ved ikke, om de er fans. De er måske mere fans af følgende, og vil have dem selv. På en god måde også. Altså, men det er jo også... Altså, jeg kan ikke bare tage det hele, uden at give noget igen. Så det er jo fair nok, de også får noget af at, ligesom, at komme på. Ikke? Ja. Men der er mange mine profiler Også komikere, oppenkommen komikere. Altså, det er jo lidt ligesom en, øhm, en x faktor scene hvor de får lov til at synge for en masse mennesker, og så kan de få en bedre kontrakt. Så er det jo lidt det samme, bare inden for på Instagram og den her profil. Ikke? Så det er jo en scene, de kan komme op på, og, og eventuelt øh, få noget ud af det også der er også en del musikere der har fået pladskontrakter efterfølgende ved at være på, gør der hvad der nu kan være, så, så det er jo et eller andet sted man, man i hvert fald bliver set. Ja, det skulle vildt nok. <laughs> ja. Hvor tit laver du vendingster? Hvad tænker du på vendetjenester? Altså, jeg øh... tænker at øh, jeg får fandme... Ej, ikke tit, men det er sket et par gange, at der er folk i branchen, om det enten er musikere eller komikere mm. eller noget, der spørger om men vil dele deres seneste sang, eller dele deres øh, ture, mm -hmm. whatever med datoer og alt muligt. Sådan, hvor tit sker det for dig? Det gør jeg faktisk ikke særligt. Altså, øh, jeg tror, at folk, der er jo mange, der stadig sætter ind, men jeg tror lidt, at de godt ved, at jeg, altså, jeg skal have nogle, også tjene nogle penge på en eller anden måde, ikke? og hvis jeg bare deler gratis ud, øh, så, øh, så vil jeg ikke kunne få mad på bordet med eller mindre. Så... Nej, det er det. Det, det gør jeg faktisk ikke, altså, og jeg føler mig nogle gange som den iskolde altså idiot, når der er nogen, der sender ind, at, prøv at høre, især med sådan nogle indsamlinger, dem modtager jeg næsten dagligt med folk, af hey, der er de her børn her, og der er det her, men jeg, jeg hører, hvad de siger, men jeg kan simpelthen ikke tage, gå ned ad en vej, øh, og så, ligesom, så tage andre fra. Hvis jeg skulle tage imod alt det, der kom ind, så ville jeg ikke kunne lave andet end at poste velgørenheds øh, historier og, og indsamlinger. Så, så nogle gange bliver du nødt til at være sådan et, på. jeg kan jo ikke, jeg kan ikke uh, tage, det, tage det hele, så jeg det så ligesom at vælge i hvert fald fra for rigtig, rigtig mange. Ikke? Hvad med sådan noget som øh, sådan, øh, politik? Altså deler du nogensinde øh, underskriftindsamlinger til lovforslag og sådan noget? Nej. Nej vel? Øh, nej. Det, ja, jeg, nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså jeg skal virkelig passe på med det der. Altså med at, at have en holdning inden for, for noget politik og underskrifter og... Øh, fordi der er altid, nogen, der er altid for og imod, imod Altså det kan ja. være øh, Jeg tror der er noget med gymnasieeleverne Der vil have en, have en, en student Eller et eller andet der var noget Men, Og så lagde jeg det op For jeg udtog flere gange om dagen Det var helt vildt Og så lagde jeg det op Og så var der sådan Hey hvor fanden ligger det her op Har du udsat sat dig ind i det Altså jeg skal bare ikke Altså bevæge mig ud I de der politiske statements Debatter øh, det, det, det bliver noget råd. Altså ja. Jeg lagde også, øh, øh, der var også Der var Black Lives Matters Var, var, var øh, også en kæmpe ting Øh, hvor, øh, hvor alle af de her sorte billeder op på deres øh, profiler. Der bamede også folk mig. Altså, hvorfor fanden ligger du ikke noget op med det? Du har den her kæmpe platform, tager du sammen din idioter og, og jeg, kunne egentlig, jeg kunne godt se budskabet i det, men åh, jeg plejer nu ikke at gøre det der, vel? kan fuck det, nu gør jeg det, fordi du var, altså, det var sgu, jeg var enig i alt det, de gik ind for. Og så bagefter. Det skulle hovedet ikke blande i det her, din fucking idiot. Altså, så var det den anden vej igen, ikke? Så man kan ja. ikke rigtig gøre noget rigtigt, fordi der er altid nogen, der er imod, Så jeg prøver at være sådan... Så neutral som muligt. Lidt ligesom kongehuset på en eller anden måde. <laughs> Ingen sammenligning. Men det er jo noget, hvor man, ikke skal, man skal helst ikke skal holde med nogen. Nej, men det er, det er svært. Jeg så, jeg så faktisk godt, øh, at der kom en artikel på Hardbeats.dk øh, omkring, at du delte noget med Black Lives Matter, mm -hmm. hvor at du også fik sådan en øh, rimelig hård kritik. Mm -hmm. Men føler du, at det er... Hvordan føler du, at du siger undskyld? Hvordan gør man det bedst, når man har trådt forkert? Jamen... Øh... Øh, så kan du jo komme med modsvar til Men det gør altså Det lyder sådan at jeg, jeg, jeg, Det skal virkelig være en kæmpe shitstorm Før jeg vil reagere med et undskyld Hvis heartbeat, sorry to say Så gider jeg ikke sige undskyld Jeg ved ikke hvor mange der læser dem Men, øh, men hvis det er nogle kæmpe store kanoner altså, Så vil jeg gerne altså, virkelig øh, Komme med og, og, og lægge mig fladt ned ikke? Ja. Men øh, ja. Så det kommer lidt af, på hvem der øh, går til mig <laughs> ja. Hvad er du egentlig mest træt af at høre Fra alle dine kritikere rundt omkring Mm, altså det ved jeg skulle ikke. Det er jo nok det der med at udstille, og, øh, og så er der også rigtig mange, der synes, at jeg har det rigtig nemt arbejde. Altså det der med, at du lægger op og andre ting op. Det gør jeg jo i princippet også. Mm. Det tager fucking lang tid altså, at få bygget det her op. Og det tager mega lang tid at skulle sidde og sortere det her hver dag. Altså det kan godt være, det er et nemt arbejde, men du, det er stadig krævende på en eller anden måde. Du skal hele tiden holde med, hvad fanden der sker omkring dig. Det er jo ligesom et, et medie, der skal udgive en avis for eksempel. Du skal holde øje med, hvad der sker hele tiden. Øhm, og, og du er alene om det, mere eller mindre, ikke? Jo. Så, øh, så ja, så det er nok de, de to ting, at, øh, at jeg hører mest for. Ja. Får du ikke også ved, at du stjæler andres content? Øh, jo, det gjorde jeg lidt en gang, men altså, det står heller ikke helt. Altså, så skal det være fordi, at nogen har sendt øh, noget ind jeg, siger, at jeg ser du står andre, og så har jeg ikke øh, researchet godt nok på, at det er egentlig den her person, der har lavet det, og ikke den, der har sendt det ind. Men ja. jeg prøver virkelig at gå op i, at det er de rigtige, der bliver krediteret, og de rigtige, som... Der, hvis der er et meme eller hvad ved jeg, som, som der nu nogen, der er lavet, så skal det være rigtige. Så er det nok ikke Markus, der går i, i 9. klasse, der har lavet det. Sådan er nok en større min profil Så man spørger altid, hey, hvor har du det fra? Og jeg fandt det bare herovre. Altså, så sig hvor du har fundet det henne, ikke? Så, ja. så det, det går jeg i hvert fald meget op i. Ja. Fakt, der må være mange beskeder frem og tilbage. Man. <laughs> ja, det er, det er mange øh, konspirationer du har dagligt, ikke? Men har din øh, ansatte nu kalder vi dem bare ansatte, den lyst mm. Har de adgang til din profil? Altså sådan så de også går ind og svarer alle dine ja, beskeder. Det kan de noget? godt. Ja. altså de poster på story, det er ligesom det de har adgang til, ikke? Ja. Og, og svarer tilbage og, øh, men ikke sådan altså. Det, hvis det er meget kritisk, så lægger de det over i min mappe på, på, på filen, hvor jeg så kan tage stilling til, hvad der skal gøres. Ikke? Men ja. man, man er i løbende dialog med dem, og de skriver til mig, hvis der er noget her, Anders, vi har fået den her ind. Hvordan skal vi lige reagere på det? Ikke? Altså, ja. det er jo sådan en lille, lille fabrik på en eller anden måde. Ikke? Så, så jeg er ikke fordi, jeg lægger det helt fra mig, men jeg er i dialog med de her hjælpere, kan man sige, som, som står for profilen nogle timer om dagen. Jeg vil gerne dykke øh, lidt ned i dig. Mm -hmm. Fordi at øh, nu er du jo self-proclaimed influencer. Mm -hmm. Og øh, de fleste influencers, i hvert fald i Danmark, øh, poster meget om sig selv. Mm -hmm. Hvorfor poster du ikke noget om dig selv? På min øh, Instagram-profil? og ja. Jeg tror, folk vil synes, det var pisse Altså, <laughs> min profil er øh, ikke min profil. Altså, det er mit navn dog, og det er min lille figur i hjørnet. Men, men det er... Øh, det er, at jeg bruger inddraget materiale. Så, øh, så jeg skal ikke dukke op der. Altså, øh, jeg gjorde det faktisk for nogle år tilbage, tror jeg. Så gjorde jeg på at lægge den et post op en gang imellem. Men i og med, at den er blevet større, så, så altså, det ville det bare være mærkeligt, hvis jeg lagde et billede op af mig i kæresten, var i Paris, altså, midt i, i alt muligt andet. Det var sådan, hvad, hvad fanden sker der? ikke? Ja. Så, øh, så nej, det gør jeg ikke. Og jeg synes faktisk, det er meget rart. ikke at skulle, øh, altså, Jeg ser det også over på sådan nogle som, som dig, ikke, der skal hele tiden genopfinde sig selv på en eller anden måde altså personligt. Altså, øh, det fand fandme også krævende, hvor at jeg er i den bås for, at følgerne bidrager, og de skal ligesom finde på, hvad der skal ske på en eller anden måde. Ikke? Øh, ja. så, så jeg er, er glad for, at jeg ikke skal lægge billeder op af mig selv. Ja. Har du en privat profil ved siden af så? Nej, det har jeg ikke. Jeg har en, min Facebook-profil, <laughs> og det er rigeligt. Jeg tror at jeg ser så meget privat hele tiden for folk, og sådan, så jeg, føler, at jeg er midt af, af hvad folk ligger og hvad de laver. Altså, så jeg føler bare, at der bliver bidraget nok til... Øh, personligt indhold dagligt. Ja. Så øh, ej, jeg, har, jeg har kun en Facebook-profil. Men bruger du selv Instagram som en mm. privat person? Altså går du selv ind og tjekker stories og liker dine vinders billeder og sådan noget? Ja, en gang imellem, men det er ikke... Altså, jeg er jo på hele tiden, men, men det ja. er mere rundt af indbakken, kan man sige, ikke? Jo. Men jeg følger nogle, nogle stykker, men det er, altså... Jeg føler ikke, når jeg liker en gammel klas, billede meget spillet fra min profil, så er det sådan ikke rigtig mig, der liker, men det er sådan mere den der profil, der liker, ikke? Jo. Så... Øh, så jeg bruger den ikke sådan så personligt, nej. Nej. Vil du ønske, at, du var, eller at din profil var blevet kendt for noget andet <coughs> end den er? Jeg har tit overvejet, om jeg skulle have, altså, have ændret navn, fordi den er meget opbundet op på mit navn, sjovt nok, ikke? Så det er meget, enten kan du lide mig, eller også kan du ikke lide mig. Sådan, øh, så, så hvis du nu hedde Har eller noget andet, så er det lidt mere øh, sådan et, et, et, et hvad skal man sige, ja en stor ting, sådan, der er alt muligt. Det er ikke så personligt branded, kan man sige, vel? Nej. Øh, det kan jeg nogle gange savne, at jeg ikke har kaldt noget andet, så det ikke er mig, der står på mål for alt. Øhm, men, øh, men på en anden måde, så, er det jo også, så gavner det jo nok også, at den er personlig, som man... Ligesom er, det er en person, der er bag af en eller anden måde, ikke? så man, man føler lidt mere, at der er en menneskelig kontakt på en eller anden måde. Ja. Så det er jo godt, kan man sige. Ja. Kan du øhm, fortælle noget personligt? <laughs> som vi ikke har hørt før. <coughs> det det was kan passere. være et whatever fun fact, at du elsker osterrejer eller et eller andet. Øh, hvad skal det være? Jeg er sindssygt og introvert. Altså, okay. øh, jeg elsker at være mig selv. Jeg elsker at sidde og stede i Netflix og ikke være ude. Det er meget sjældent at sådan ude på hverdage og sådan ting, så jeg kan godt lide at, at være mig selv. Jeg nyder mit eget selskab. Ja. Jeg siger nærmest nej til... Det lyder som jeg bliver spurgt rigtig tit, men, men de tv-programmer, der nu er være... Øh, som vil have mig med i endnu et eller andet, siger jeg altid sødt og vender lidt nej til. Jeg, ja. jeg har simpelthen ikke... Øh, det kan jeg ikke. Så, så, det, så det er lidt underligt at være sådan en, en, man måske godt kender navnet på, og måske lidt ved, hvordan det ser ud, men jeg kan ikke sådan så godt lide at gå på gaden på den måde, at blive sådan... Altså jo, det er jo fint nok. Hey, fed et eller andet, så er det er fint nok. Men man kan, det kender du måske også selv, man kan godt føle sig sådan lidt overvåget nogle gange. Ja, altså, når man, så, så, så, så, så jeg er sindssygt genært, og kan rigtig godt lide at være alene. Okay. Jeg ved ikke, om det er noget hemmeligt, men, men det er i hvert fald, jeg er ikke sådan en outgoing, hey, hvad så, og tager ro og sådan noget. overhovedet ikke. Nej. Jeg står over i hjørnet med en øl, og kigger på de andre. Ja, jeg tror faktisk også kun, at jeg har set dig i byen en gang. Ja. Og det var inden, jeg havde mødt dig, så jeg mm. tror ikke, at vi hilser på hinanden. Nej, jeg, jeg, det, det siger mig ikke så meget. Altså, jeg kan godt at lide at få nogle øl og sådan noget, men det er ikke sådan, <laughs> det er ikke fordi, jeg, sådan, jeg får energi af det. Nej, det kan jeg godt. Mm. Øhm, nu, nu spørger jeg nogle personlige spørgsmål. Ja, ja, Hvad var det mest sindssygt, der skete, da du var barn? Det ved jeg sgu ikke Jeg har øh, kastet en sten og hovedet på mig selv Og flækket mit, øje, mit øjenbryn Det tror jeg var det vildeste jeg nogensinde har prøvet i mit liv Altså jeg har glad. Jeg er, jeg er ikke sådan en vild en, tror jeg Jeg er sådan en helt kedelig øh, naboens øh, sådan... Jeg synes det er rimelig vildt at flække sit eget øjenbryn mens det... Ja, det, det er sådan set det Jeg kan huske tilbage på og... ja. Er du klar til næste? Ja Hvornår har du været tættest på at dø? Ja, det ved jeg sgu ikke det kan jo godt være, at jeg har været tæt på at dø, uden jeg vidste det. Altså det en bil eller noget andet. Det er rigtigt. Øhm, ja, hvad kan det være? Øh, jeg følte, jeg var ved at dø, uden jeg nok var ved at dø. Da jeg var ude og snorkle øh, for et par år tilbage, og blev ramt med min fod af nogle koraller, og gik jeg i panik derude. Altså, uh. hvor der bare er mega dybt. Øh, der følte jeg jo ved at dø. Altså, det var jeg jo ikke. Nej, nej, men det føles sådan. Jeg hentet ind af en af dem på båden, og sådan helt, øh, <laughs> en lille kloven af Helt dramatisk. Afslivet, ja, ja. Øhm, hvad er det dummeste, du har <clears throat> gjort inden for den seneste uge? Hmm. Hvad fanden har jeg gjort? Igen, jeg sidder meget derhjemme, og ikke, altså, <laughs> jeg lyder så sørgelig. <laughs> øh, jeg var ved at vælte på cykel i morges, fordi du var glad. Det føltes, selvfølgelig, jeg var sådan helt. Det var, altså, jeg kører på en lige vej. hvordan kan man... Altså, det tror jeg var det dummeste, jeg har gjort inden for ja. den sidste uge, uden det har været sinds sindssygt dumt. Min, øh, min veninde kollega Natasha, som jeg har nævnt et par gange nu, hun, øh, hun sagde sådan ret øh, spøgst ting for, øh, for et års tid siden, tror jeg. Hun sagde, hvornår er man sidst faldet som voksen? Ja. Og jeg forstår virkelig godt, hvad hun mener, ja. så man føler sig ekstremt. Dum og, lille og, og så laver man altid den der med, hvor man sådan kigger tilbage. Hvad var det lige, jeg faldt over? Ikke? Altså, ja. og, øh, ja. og også lige kigger, hvor mange, der har set det. Ja, men, altså, ja, det Eller om man ender på Anders Hemmingsen. Ja, det kan godt være. Hvordan ser fremtiden ud for Anders Hemmingsen? Uh, uh, uh, godt spørgsmål. Jeg er ikke sådan en, der har sådan en forkrom og planer om, at jeg skal nå det her uh, inden for de næste fem år. Nej. Jeg tror, med tiden vil jeg godt øh, øh, kunne finde på at overlade profilen til nogle andre, på en eller anden måde, så jeg ikke behøver at være så meget til stede. Ja. Øh, så jeg ikke altså, ligesom gav stafetten videre. Det var stadig mig, der var indover, over, men, men jeg skulle ikke sidde med den sådan helt konkret. Nej. Øh, så, så det tror jeg med tiden godt kunne være en ting. Men jeg har det også lidt, hvis du laver de der... Det føles lidt, at man sidder i sådan en bankmøde, ikke? Altså, hvor sætter du dig selv om fem år eller et eller andet? Det kan også ødelægge noget kreativt i, at man sigter for langt ud, så bliver det sådan meget uh, skemalagt. Helt øhm, øh, Jeg kan godt lide, at man sådan... Altså, mere mindre arbejder fra dag til dag, og ser, hvad der kommer til at ske, og lader sig inspirere af, hvad der, hvad der sker, øh, i stedet for at være for ja, orienteret om, øh, jeg skal nå det, og der skal ske det her. Ja. Øh, det er lidt farligt, men det er også øh, sjovere, synes jeg. Ja, det synes jeg også klart. Jeg yeah. tror også, at jeg har måttet, hvad kan man sige, um, jeg har i hvert fald måttet lave sådan et, et skift i min tilgang til ting. Mm. Altså at da jeg var yngre, var jeg meget sådan planlagt. Der var virkelig sådan en, øh, efter jeg havde gået i folkeskolen, skulle jeg i gymnasiet, og efter gymnasiet skulle jeg på designskole, og efter designskolen skulle jeg, whatever. Hvor at, at især med det her job, når man lever af internettet, mm. føler jeg, at det er både sjovere, men det er også nødvendigt at tage en dag ad gangen. Mm. Ja, det er svært. Man kan jo ikke rigtig forudsige internettet. Nej. Altså, så det bliver lidt på, på altså deres bekostning, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, hvor skal vi hen, øh, Mark Zuckerberg, Jeg ved det ikke. Det kan Nej. være, at det lader noget om i morgen. Altså, det er jo vores chef, kan man sige, ikke? Altså, jo. uden at aldrig have mødt mand. Så det er sådan lidt det underligt. Ja. Så det er jo det sjove, men det er også det scary, altså man ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Jeg læste også, øh, hvad for en uges tid siden, at der er snak om, at Facebook og Instagram skal lukke i Europa. Mm -hmm. Har du læst om det? Ja. Ret syret? Ja, det er syret, øh, men øh, så må man finde noget andet Og ja. lave, ikke? Så skal man ned på jobkontoret. Ja, og... eller så skal du på TikTok, ja, min ven. Ja. Jeg har faktisk haft en TikTok-profil. Okay. Øh, 140.000 følgere havde den. Wow. Og blev lukket ned. Jeg ved ikke, det der TikTok-univers, det er lidt mere... Altså, det var i princippet bare det samme, jeg postede, som uh, var for Instagram til den her TikTok-profil. Ja. Men det er jeg ved ikke. De andre regler derinde, tror jeg, så den... Uh... Ja, de, er meget, de er meget skrøbelige i hvert fald. Ja. Ellers altså sådan, ikke på en dårlig måde, men der er i hvert fald nogle retningslinjer, ja. man skal forholde så sig jeg til. Jeg har ikke? prøvet at være derover. men er der nu bare uh, altså en normal profil og holder lidt øje med, hvad der sker? Ja. ja. Men er det, tænker du stadig, at det skal være memes? du skal poste? Men det sjove er, at jeg poster memes, men faktisk ikke særlig mange memes. Altså, øh, noget af det, der er mest liket hos mig, det er faktisk øh, sådan nogle alvorlige ting. Kim Larsen dør, Christian Eriksen falder om. Øh, også gode ting. Øh, Mary øh, fylder 50. Altså sådan nogle øh, fællesskabsfølelser. Øh, så, så det, der får flest likes, hvis man måler på det, det er faktisk ikke memes. Nej. Det er mere det der med, det lyder så dybt, men det, det vil sige at være dansker og bo i Danmark. Altså ja. at have noget til fælles om noget. Ikke? Øhm, så det så, så det kan godt være, at jeg skal bevæge mig, jeg mig lidt mere over i det. Sådan lidt mere øh, altså, i følelser Mimes er selvfølgelig også følelser. Men det der med, øh, at man rører måske på nogle andre parametre end bare at det skal være sådan sjovt. Ja. Jeg lavede også en video op af en kvinde, som var gravid med trillinger, tror jeg det var. Uh, og han ja. står med. Det er jo heller ikke sådan, det er jo ikke sådan sjovt på den måde. Det er mere sådan en, wow, kroppen kan meget. Øh, hvor du sej, du gør det her, og hvor ser det vildt ud også det her. Men det er ikke, så jeg bevæger mig nok mere i en retning af sådan lidt mere, altså, øh, at det skal være sådan er, en ja, sådan wow, og også nogle, nogle triste ting nogle gange. Ja, jeg så faktisk godt det der med trillingerne. Mm. Snakkede med min kæreste om det. Det var ret syret. Ja, men det er jo ikke et meme, vel? Altså så det, nej, det så det Så det kan profilen også. Altså, det er jo også nogle gange de der følelser, der vækkes. Ja. Øh, så det behøver ikke være sådan, at øh, vi spiser mange øh, hvad hedder, faste hele tiden. Det kan også være nej. noget helt andet med, at en øh, dør, eller at der sker noget andet. Ikke? Ja, til gengæld spiser vi mange fastelavnsboller. Ja, Jeg spiser faktisk fastelavnsboller. Det gør jeg heller ikke. Selvom det ligner. Men, jeg kan øh, dem. Nej, nej. Men, øh, men, <laughs> men det skal der også være på profilen, så det er sådan lidt blandet. Men, øh, men ja. det er sjovt og eller interessant at se, at det øh, at ikke det, som... Øh, folk liker mest, det er de der store ting, der sker. Ja. Stroningen siger noget i sin tale som er sådan, åh, oh, der skal man lige det der altså, kongelige og sådan store personligheder, og, sådan, og de er ligesom kom ud med noget. Ja. Det kan folk godt lide at, at reagere på. Hvad er din demografi egentlig? Altså, hvor, hvor stor en procent del af din følger er, er fra Danmark? Jeg tror, det er de der oppe i 90'erne, ja. der er fra Danmark. Ikke? Ja. Øhm, flest kvinder faktisk, der følger med. Okay. Ja, lige lidt flere. Og så er det ja i den unge målgruppe, men det er jo svært at sige man kan jo godt lave profil selvom det er jo endnu yngre, ikke? Men man det er jo det der ja. fra 18 år op der ligesom følger med, ikke? Er det den der er størst? Sådan, ja. hvad hedder den 18 til 24 eller sådan ja, noget? Ja, det omkring, men det er, det er meget tæt faktisk. Det er jo også lidt under, det er jo både øh, altså barnebarnet og mormor der følger med i princippet på hos mig, ikke? så det er et spændovbred, men det er mest de sådan, de unge, ikke? Ja. Så du er også ældre. Ja, der er mange ældre der er så kommer på. Altså det, det er meget sødt, men kan godt se forskel på når de der helt unge øh, unger sender ind og sådan. noget. De er ret vilde. Altså de, øh, de er vant til at få hvad de har kan yeah. mærke, det er sådan noget med, når de sender ind sådan noget. "Brug det her. Tak mig. Brug det nu. Hvorfor bruger du det ikke?" Og så sådan noget "Fuck dig." Altså de er meget sådan det skal virkelig gøre stærkt når de sender noget ind, hvor de yeah. ældre, altså bedste forældre, sådan "Kære Anders, nu har jeg altså, <laughs> altså det er så hyggeligt at modtage. Sådan, der er virkelig forskel på hvordan man ligesom, øh, byder ind, ikke? Øh, oh. Så det er meget hyggeligt, og, og de ældre, og nogle gange er det jo altså, virkelig ikke særlig sjovt, men det er fandme fedt, at Grete for Køge følger med og øh, synes, det er sjovt, at øh, ham der øh, måske vil bruge det, hun sender ind, ikke? Ja. Apropos ældre, bliver man for gammel til det, du laver? Det tror jeg helt seriøst, man gør. Altså, øh, det er også derfor, at en eller anden, på en eller anden måde, så, og på et tidspunkt, der skal man give stafetten videre. Men altså, der, sige, der er også folk på min alder, der følger profilen, så på den måde, så, øh, så kan jeg jo ramme dem. Men øh, jeg er lidt smart i dem, jeg har øh, haft til at hjælpe mig og har ansat, eller man kan sige. Mm. Der rammer ret spredt i, øh, i ellers, øh, gruppe, eller målgruppen her. Så der er både nogle helt unge og nogle lidt ældre. Så vi er ret godt dækket ind lige nu med, hvem vi kan lave content til eller lægge op til. Ja. <laughs> Sejt. Godt ja. gået, mand. Jeg synes fandme, det er vildt. <laughs> Hvad med din venner egentlig? Følg med Tim Løvner. Nej, jeg har. Øhm, mine venner er mine gamle folkeskolevenner, venner. Sig ja. ofte. Selvfølgelig har hun nogle nye bekendtskaber, men mine rigtige venner er dem, jeg har kendt hele livet. Og de er pisset glade med, hvad jeg laver. Altså, okay. de, altså ikke fordi det ikke er sådan, men det er ikke noget, de går op i. Jo, det kan være sjovt, hvis de er på arbejdspladsen, de nævner, at de skal hænge ud med mig, eller hvad ved jeg. Nå, det skulle da ham der, men ellers så, så, så går de ikke op i det sådan. Hey, jeg er nu med den solerord. Nå øh, okay, og så snakker de noget andet. Ikke? Det synes jeg mm. kun er fedt. Altså, så, så de ved da godt, hvad jeg, hvad jeg laver, men, men det er ikke noget, de... Mange af dem har en Instagram, tror jeg. Altså, de, sådan, de, de gider det ikke. Så, forstår de det egentlig? Altså, forstår de det her med, at det er et arbejde? Øh. Ja, det tror jeg godt. Så gamle er de dog ikke. Men, men, men de forstår godt lidt, hvad det går ud på. Men altså, mine venner er jo sådan nogle reviser og, øh, og historikere og sådan noget. Så de er sådan lidt nogle nørdede typer. Mm -hmm. øh, men så tror jeg, de kan forstå det, men, men de er ikke helt nede i mulden. Nej. Men du kan leve af det. Det kan jeg godt. Ja. Hvordan kan det så være, at du arbejder på BT ved siden af? Jamen, der, der kommer min alder igen. Jeg kan godt lide at have et fast arbejde, har jeg fundet yeah. ud af. Altså, okay. øh, altså sådan en som dig, der er freelance rundt og tager imod, så laver man lige det her. Så er der lige nogen, der byder sig ind her. Så laver man en podcast, så laver man noget, måske noget tøj. Ja, det vil jeg synes var stressende. Virkelig? Jamen, jeg, der vil, der, det, altså, øh, prøv at overveje at have et, et fast arbejde, hvor du står op om morgenen, og der er en fredagsbar, og, øh, og I har sådan møder og sådan hyggelige ting. Og ja. så tror jeg også, jeg har været i på arbejdsmarkedet i er også, blandt andet, så mange år, så det sidder bare på ryggraden. Mange øh, YouTuber og for der er yngre end jeg er, mange af dem har jo ikke haft et rigtigt arbejde, eller rigtig direkte, de er vokset op med det her, så det er normalt for dem, men jeg har jo ligesom haft et arbejde før, og, øh, så, så det, det er jeg glad for at have. Ja. Og det gør også, har jeg hørt, at man kan låne penge i banken. <laughs> altså, det du, det, øh, det øh, kan adverde. godt være lidt besværligt for nogle af de her lidt kreative typer, og øh, desværre at kunne låne penge. Så det så ja, jeg er kedelig og har et fast arbejde også. Jeg synes overhovedet ikke, det Jeg synes, øh, derimod, det er meget øh, sådan plausibelt. Men jeg tror, jeg ville kunne tjene flere penge på, hvis jeg sagde op. Og så kørte ja. det helt selvstændigt. Altså, øh, det vil jeg. Men, øh, men jeg synes, det, det er vigtigt for mig at have sådan nogle, altså noget at stå op til, så det ikke bliver sådan noget... Jeg, jeg tror det godt, at man skulle holde om holde i de der kaffemøde og lige spise en frokost. Jeg, jeg tror, det vil blive for overfladigt for mig på en eller anden måde. Jeg tror, det ville blive skør i hovedet. Det bliver meget sådan noget rygklapperi og... Ja, vi skal også lige tale sammen om det her, og så bliver det ret lidt at tage noget. Og jeg kan godt lide at have en eller anden form for hverdag. Ja, det forstår jeg godt. Det andet øhm, er også fucking forfærdeligt. Jeg vil ikke kunne det. Respekt til dem, der kan. Jeg vil ikke altså Det bliver sådan så længe. Holder jeg lige en kaffemøde. Find, altså, jeg, jeg skal bare møde ind her, og så er jeg fri her, og så kan jeg Instagramme den i mellemtiden. Ja. Synes du ikke, det er hårdt til gengæld? Altså sådan, jeg, jeg ved jo, at der er mange i sådan influencer influencererhvervet, der synes, de arbejder fucking meget. Nu har du også selv nævnt, at du sad jo på din telefon fra morgen til sen mm. om natten. Hvordan balancerer du både at have et normalt arbejde, men også kunne lave andre til mm. ved siden af? Jeg er heldig at kunne få lov til at lave det herinde også. Altså, okay. Så jeg har lavet en, en god aftale. Men det er hårdt. Men det er også, det er også lidt nogle gange de der, hvor oh, det er så hårdt, og især, sorry, nogle af de der morblok og sådan, jeg skal bare sådan, prøve at høre, folk går på arbejde for syv til, altså, og, og så skal passe børnene bagefter. du ja, Altså, det, man skal også passe på med at, at gøre det for hårdt. Jeg kan, jeg kan ligge og se Netflix, mens jeg arbejder. Altså, så er jeg fucking heldig. Altså, og man kan få lov til at få, komme ud og opleve en masse sjove ting, og det gør også meget. Så jeg, jeg, det, jeg, jeg er ikke så glad for at sige, at det sådan er, er hårdt. Det er krævende, men det er, sådan, altså, det er alt med måde. Ja. Altså, øh, det tager tid, men det er, også, det er også fucking sjovt. Jeg synes også, det er ret fint bare at sige, at det er krævende. Ja, yeah, altså, det kræver noget. Det, det, det betyder lidt det samme, men, men, men jeg synes, der er flere gode ting end dårlige ting. Ja. Altså, jeg vil jo fucking dø i et 9-to-5-job. Ja, men... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, man bare vender sig til det, og så er det bare Det sådan gør man her. helt sikkert. Ja. Jeg er jo heller ikke i tvivl om, at jeg godt ville Overvej, kunne. hvis du fik et normalt job, hvor glad du ville være for det så, og så tog du bare det, du skulle, og ikke skulle ud og netværke og sådan, som jeg nævnte, genopfinde sig selv. Tænk, hvis du bare kunne slappe af. Ja men det er rigtigt. Jeg prøvede kind of Altså, jeg har haft jeg har haft to normale jobs. Mm. Fordi at jeg ved, hvornår startede jeg med det her YouTube? Ach, tjuhay, det gjorde jeg alligevel, der jeg var 13. Men det var jo totalt hobby. Mm. og for så, mange, for så mange år tilbage, nu mm. ved, jeg er jeg jo gammel, men det er jeg ikke. Men for så mange år tilbage, der kunne man jo ikke leve af det. Så der var jo virkelig hobbystemning i lang tid. Mm. Men øh, her tilbage i... hvordan var det? Det er alligevel et godt halv års tid siden, tror jeg, at jeg tog et praktikjob. Ind hos alder. Mm. Øh, hvor overfladisk, det er sådan, det, altså det er svært, fordi det er, stadig, det er jo stadig et job, hvor du bevæger dig ind i den her mm. kreative mm. verden og sådan noget, men altså det synes jeg var svært. Jeg tror, jeg drømmer mere om, altså hvis man skulle, så skulle det være noget, hvor man kunne lægge det fra sig, når man havde fri. 100%. Taxichauffør. Ja. Oh. Overvej, når du havde fri, så, så har du fri. Jeg tror, det ville være en god taxichauffør. Jamen overvej, du ikke kunne, altså du kunne ikke lige tage, altså lige og, og altså, du havde fri. Ja. Det kunne være vildt, ikke? Jo. Der er også gode ting ved at, at, at lave noget, hvor man altså, i princippet bare kan holde fri bagefter. Ja. Det, det kunne man godt savne nogle gange. Ja, det kunne man ædre med. Mm. Er du sindssyg mand? Men jeg, jeg synes også, at, at, ja, apropos den der, at, at det er hårdt snak. Jeg har virkelig meget, sådan, har virkelig meget respekt for eksempel min forældre, Da jeg var yngre, sådan, har man jo ikke tænkt over, hvor meget arbejde der er i at være voksen mm. i sig selv. Men i og med, at jeg er blevet ældre, så kan jeg også slet ikke wrap my head around, at, at mine forældre har kørt fuldtidsjobs, og så er de hentet os fra skole, og så er de sendt os til træning, og så er de selv taget hen for at træne, og så er de lige handlet ind til ja. aftensmad og lavet aftensmad og prippet vores madpakker, og ja. så også lige fået os i seng eller set en eller anden film med os. Er du fucking crazy, mand? Ja. Det er helt sindssygt. Det, jeg tror ikke... Nu går ned i dine generationer også, men jeg tror, vi, jeg tror, vi har svært ved at blive voksne. Altså, ja. vi har svært ved at sådan tage tænk for seriøst på en eller anden måde, ikke? Altså, man kan jo, jo også lege, og det ved jeg ikke, om man er en dårlig ting. Det er jo også fedt at, have en eller anden, altså, at være barn nogle gange, ikke? Og kunne være lidt kreativ og, og ikke tage tingene for seriøst hele tiden. Ja. Men der er sådan, ja, der er forlæber og ulemmer i, i det hele, ikke? Jo, øh, jeg har helt glemt, jeg vil faktisk sindssygt gerne dykke ned i det her med, hvordan du lever af din Instagram. Mm. Fordi at, at for mig er det jo ret nemt, jeg ser jo bare kampagner eller betalte samarbejder, men det er vel det samme for dig? Det er 100% det samme. Ja. Jeg laver også, altså har en manager på, som hjælper mig med, med de her kommersielle samarbejder. Øh, så, så, men jeg står jo, Der kan faktisk det kreativt, kan man sige. Der, øh, hvis jeg skal lave en kampagne for en stort firma, så skal jeg jo få det til at virke som om, det kunne være noget, det går meget i, som ellers skulle komme på profilen. Så det ikke ligner for meget reklame. Ja. Øh, det skal helst ligne noget, som jeg vil poste alligevel. Det er jo det ypperste. Øh, så, så der skal vi... Der, det kan du sikkert altid, hvis man har møder med de her store firmaer, så skal man virkelig overbevise dem om. Det skal jeg i hvert fald prøve her. Vi bliver nødt til at gøre sådan her, for ellers så det for meget ind på min følger. De vil ikke kun se ideen i det. Ah, vi er bange for det her. Det er, men prøv, at høre, I bliver nødt til at stole på at det er rigtigt, det her. Så, ja. så, så på den måde så er jeg kreativ i hvordan man ligesom udkommer med de her kampagner, og hvordan vi får det til at se ud som, som noget der kunne være på profil i forvejen. Ikke? Men det er rent kampagnearbejde, simpelthen. Øh, ja, det tror jeg egentlig. Æh, ja, Kampagner, virksomheder, ja. melder ind. Vi vil gerne lave det her. Øh, Hvordan vil du gøre det hos dig? Ja. Jeg hmm. synes faktisk, du formår at gøre det ret godt. Tak. Altså, det, det er sgu svært. Altså, jeg kunne godt, der kan jeg savne nogle gange, at man sådan står og har helt selv i kameraet. Hey guys, jeg ja. har lige købt den her, og det er bare det fedeste i verden. eller hvad ved jeg? Det kan jeg jo ikke. Jeg prøver ikke mig selv. Så skal jeg finde ud af at lave det om til noget meme eller noget. Ja. Et eller andet, så det sådan, nogenlunde giver mening, og man stadig forstår budskabet, så, så kunden også får noget ud af det, kan man sige. Ikke? Jo. Så der kan jeg godt, det, det, er, det er svært ved mig. Ja. Jeg bruger aldrig mig selv i reklamer. Nej, det gør jeg spiker nogle gange nogle reklamer, men det, det er også det tætteste, man kommer på. Ja. Så det bliver sådan lidt, forfanden. fanden? Altså, han kan ikke bare stille sig op og sige det her, det her. Så, nej, det, det gør jeg ikke. Nej. Så det tager lidt længere tid for ligesom, at få en, en kampagne igen tit og ofte. Jeg synes det er ret godt. Gået. Jeg har da øh, altså min kæreste og jeg følger jo øh, ekstremt meget med på din mm. profil. Ligger om morgenen, begge to og stener. Har du set det her? Ja, Har du set den her reklame her? Kæft, den var sjovt. hvor sjov. Nå men ikke nu vil du hvis din reklamer, men bare jeg ja, ja. vi følger virkelig meget med, men mm. nogle gange når vi så ser at du har lavet en reklame, mm. så diskuterer vi meget sådan okay, nå det er en reklame. Ja, ja, det, det, det altså, og det er jo også desværre, altså det er jo fedt hvis folk sådan, åh det skulle hvad, hvad er jeg egentlig her, ikke? Ja. Men jeg synes kun det er fedt og jeg håber også selvfølgelig og når tænker at den virksomhed, der står bag reklame, eller i hvert fald ligger navn til, også får lidt credit for at ture at lave den her reklame i forhold til noget klassisk, ikke? Ja. Øhm, så, så jo, det, det er en lang proces med virksomheder, fordi at de er lidt mere, altså, fungerer det her? Altså, vil de forstå det, ikke? Jo. Øh, jeg har lige lavet en reklame for Bones, for Valentine's Day. Det ja. synes jeg var, griner de sig selv, på en eller anden måde, jeg tænker tit sådan lidt lækker og sådan dyrt sushi, eller sådan noget, og jeg tænker, fuck, vi skal bare fucking på bogen Så det var den, den klage med sig selv, eller mimet var bogen i sig selv, kan man sige, ikke? og de har jo så været super glade for at det, have fået en masse nye følger, og, og, og alt muligt andet. Ikke? Så det er sådan, ja, det, jeg prøver også at vælge virksomheden ud på en eller anden måde, hvor ja. det giver mening. Det er også vildt, altså det er vildt nok, at de så har gået med til, at de selv bliver et meme. Ja, altså, øh, ja, det er jo en hyldste til, til dem. Altså, jeg ja, synes, det, det, synes, det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er grineren, de holder ved, dem de er. Altså. Ja. Og det er bare sådan, det er. Så det, det er jo også en en kado til det, ikke? Jo. Men det er også øh, altså, ret luksus for dig at få lov til at finde sådan nogle samarbejdspartnere. Altså, det er, jeg synes i hvert fald, det er svært i vores branche at finde nogen, der tør stole på en. Ja, det er Fordi helt Fordi at det. man ofte skal være sådan lidt nar og være sådan, stol nu bare for mig. Ja, præcis. Det er det også. Altså, jeg... Marie dernede, som hjælper med de her kampagner, der hun får en del tilbud fra nogen. Hey, vi har fået ind fra det her firma her, kunne du tænke dig at lave noget? Og så og endnu op, jeg også siger jeg nej til rigtig mange, fordi der er nogen, som tænker, ej, det, er lidt, øh, det virker lidt skamagtigt, det her, eller det, det, jeg skulle kunne stå på mål for alt det, jeg laver klagen for, kan ja. man sige. Ikke? Øh, men, men nogle gange, så øh, lyder gangen, kigger jeg selv knoglen, og så ringer til virksomheden, <laughs> og så hører, om de kunne være fast på at, at lave noget, ikke? Øh, ja. især hvis, der, hvis det er oplagt at lave noget, for eksempel valentines, eller hvad det nu kunne være. ikke? Ja. Så jeg synes, det er sjovt. Jeg har faktisk rigtig godt lige øh, sådan reklameverdenen. Ja. Jeg synes, det er sjovt. Det er jo lidt det samme, jeg gør i, i sjove billeder og hvad nu er på profilen. Man skal jo på en eller anden måde fange folks opmærksomhed og så øh, sælge noget til dem. Altså om det er et sjovt billede eller om det er øh, et produkt, så, så er det sgu ret... Jeg, det her, synes jeg er ret sjovt. Ja. Så hvis øh, Instagram lukkede ned i morgen, så kunne det være, at du skulle ind i noget reklamebureau? <coughs> så ville jeg bare, ja, så er det bare øh, Wall Street med øh, mm, om morgenen, og skulle bare sælge så meget som ude muligt. Ej, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er et sjovt univers. Selvfølgelig er der også, at man hører dårlige ting om reklamebranchen, men det, jeg synes også, at det kan noget. Jeg synes, det er ret interessant. Ja, men lad os, øh, lad os krydse fingre for, at Instagram ikke <coughs> lukker ned. <coughs> Anders Hemmingsen, mm -hmm. tusind tak, fordi du har lyst til at komme på besøg. Tak, fordi jeg måtte. Det var hyggeligt. Til allersidst findes der egentlig et billede af dig uden kasket? Der er nul. Nul? Ja. Mener du det? Ja. Ej, jeg tror, der er et. Oh. et sted. Kan man finde det? Jeg kan vise det til det bagefter. Okay. okay. Tak til dig, der lyttede med. Hvis du sidder derude og har et forslag til en, du gerne vil have, jeg inviterer i studiet, så skriv til mig på Instagram. Husk at tjekke Anders ud. Han hedder Anders Ha' det godt, til vi lyttes ved igen.